مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ihsan ila yawmittin amma ba'd. <tid> Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan bab yang panjang dalam pembahasannya. Abang Marin. Wujuhu yawmaitin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ini kita masih dalam lanjutan bab tersebut hadis tadi yang telah kita dengar dibacakan oleh Akhwan Abdul Rahman hadis yang bernomor 7442 7442 <tuh> para alim Imam Al-Bukhari rahimallahu taala Ath-Thaniisa bintu Muhammad Ath-Thana Sufyan ani bni Jurayj an Sulaimana al-Ahwali an Tawusin ani bni Abbasin radhiyallahu ta'ala an huma annahu qala Kana an sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tahajja dafi إذا تهدست في اللي... من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت كيوم السماوات والارض ولك الحمد أنت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والارض ومن فيهن Antal haqqu wa qawluka al-haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun was saatu Allahumma alakal Allahumma alaka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaika khosamtu wa bika haakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa asrartu Kuatkan Tuhanmu anta alamubi minni la ilaha illa anta. Perhatikan ya wah hadis ini hadis yang terkait dengan masalah doa yang diawali dengan banyak apa tawasulat dengan tawasul yang syar'i di sini beberapa tawasul yang disebutkan. Allahumma Rabbana lakalhamdu. Ya memuji, Ya Allah Rabb kami, engkau adalah Rabb kami, segala puji hanyalah milikmu. Engkau adalah wal wal'art. Engkau yang mengatur dan yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakalhamdu, dan segala puji hanyalah milikmu. Antara pusamawati wal artengkau yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur langit-langit dan bumi, wamanihinah dan apa saja yang ada di dalamnya, yani dalam langit dan bumi. Walakalhamdu dan segala puji hanyalah milikMu. Anta nurusamawati wal art wamanihinah. Telah lewat. Lafad nurus samawati Apa mananya kemarin? Hmm. Di awal-awal Saya ingat Apa mananya nurus samawati? Hmm. Apa mananya? Hmm. Ayo Maknanya adalah munawwiruha engkau yang menyinari hmm? menerangi langit-langit dan bumi wa man dan siapa saja dan apa saja yang ada di antara di dalam langit di dalam bumi anta alhaqqu engkau adalah Maha benar Wa kau lukal dan perkataanmu perkataan yang maha benar. Wa wa adukah dan janjimu adalah janji yang benar. Wa li kau dan pertemuan kepadamu adalah pertemuan yang benar. Inilah yang terkait dalam judul yang telah kita baca. Ya kan? Wa li kau lukah haqkun. Likau mananya apa tadi? Muayana, Al Liko di sini tak tadi atau Yak tadi Al Muayana apa nama Muayana? Melihat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Liko kemarin dikatakan ada Liko ani. Al Liko ketemu dengan Allah dar dua makna ketemu yang satu ketemu ma'ahuruk ru'ya ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yang satunya liqo walaysamahu rukya. Ketemu yang tidak ada rukya ini adalah bagi orang-orang kufar munafikin, kufar musyrikin. malek, liq, liq. Kamu ceramah dewaan. Penceramah besok ini gede, jadi ceramah. Lika u amun walakinu liko ani liko ini umum makan tapi liko itu ada yang bersamanya ru'ya. Ini bagi orang-orang yang beriman, ketemu dengan Allah dan melihat Allah dengan mata kepalanya. Seorang orang yang beriman atau manusia yang beriman. Dan liko yang tidak ada ru'ya, temu tapi tidak melihat Allah, bahkan adanya azab. Ada kalam mereka mendengarkan kalamnya Allah. Celaan dari Allah taala tapi tidak melihat. Adapun di sini alika ugah hakun ini adalah bagi orang yang beriman, lekok yang bersamanya adanya ru'ya. Ayat tadi al-mu'ayana. Apa nama mu'ayana? Melihat langsung. Wal jannatu hakkun dan surga adalah benar. Wal naruh hakkun dan neraka adalah benar. Al janna alif lamnil ahad. jannah maknanya kalau secara bahasa adalah kebun. Tapi ini adalah. Beda daripada itu. Bahkan. Nekmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Dengan bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat tentang apa nikmat yang ada di sana. وَسَّعَةُ حَقْقُنْ Dan Sa'a Alif Lam Lil Ad Ini waktu, waktu apa? Waktu kebangkitan. Dibangkitkannya manusia Dari alam kuburnya. Adalah benar. Allahumma اللهمالaka'al aslamtu اللهمالaka'al aslamtu Takdimu Jir al-Majrur Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah kalau bilang Alhamdulillah Semuanya wajib menjawab Ya Rahamukallah Wajib semuanya per orang Lain dengan salam Seseorang yang bilang Assalamualaikum Satu juta orang jawab satu su Cukup Paham Tapi kalau doa bersin dengan menyebut Alhamdulillah yang mendengarkan semuanya wajib mengucapkan Ya Rahamukallah dan yang tadi didoakan yang bersin menjawab dengan apa? Yahtikumullahu wa yasleh balakum demikian, seolah ini fikirnya seperti itu Baib Allahumma alaka aslam tulakah hanyalah untukmu aku berserah diri Allahumma ya Allah, hanyalah bagimu Aku berserah diri Taktimujer Al-Majurur Ini bukan khusus Khusus bagimu aku berserah diri Bukan berserah diri kepada Josephus, kepada Amerika Kepada demokrasi Ya kan Tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wabika amantu dan hanya denganmu aku beriman. Wa alai katawakal tu dan hanyalah atas engkau. Ya Allah aku bertawakal aku pasrah. Kuserahkan urusanku hanyalah pada engkau. Wa ilaika khosom tu. Nah, wa ilaika khosom tu almu khosoma. Apa mu khosoma itu? Perdebatan. Hanyalah kepadamu Ku lakukan Bukan membela diri, bukan membela kedudukan Boleh seorang itu membela diri Tapi bukan membela diri dalam dosa Diri seorang itu baru boleh dibela Enggak ya, Boleh seorang itu kemudian Pasrah, dibantai orang Dicelah orang, boleh seorang itu membela dirinya Wabika ya, hakamtu Dan denganmu ya Allah aku Khusus Denganmu aku berhukum, tengok hakam tu, bukan berhukum dengan tawagit. Nah ini semuanya tadi adalah tawasul-tawasul yang syari, kemudian mintanya apa, -apa yang diminta, pakgofirli. Nah, maka ampunilah aku. Maqotam tuah, maakhor tu, maka ampunilah aku apa yang telah Kulakukan dan apa yang Ku Kutakhirkan akan kulakukan. Semuanya. Rasulullah minta ampun kepada Allah. Faghfir li ma kodam tu wa ma akhortu. Apa yang telah ku lakukan dan apa yang akan. Apa yang ku takhirkan. Ta akhir, ta Sebenarnya terjadi. Kalau aku punya kesalahan. Dulu dan nanti ampunilah. Nah, ini doa di dengan apa beberapa tawasul yang syar'i. Bukan tawasul yang patil seperti Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Maafkan aku. Aku bertawasul dengan nabimu ini. Hendatinya nabi mina maka amunnya dosaku Taib, tawasul tu, alam tu. Baik apa yang ku rahsiakan dan apa yang ku lakukan terang-terangan. Dari berupa kesalahan, ampunilah. Aku bama anta alamu bi dan apa yang kau ketahui, apa yang bama an, anta alamu apa yang kau ketahui dariku tentang kesalahan kesalanku maka ampunilah aku seluruhnya adalah ilah ilah entak. Ditutup dengan apa kalimat tawhid yang disebut terkandung dua rukun apa dua rukun an nafyu wal isbat penafian dan penetapan penafian semua sesembahan tidak berhak disembah ya kan kecuali engkau saja ya Allah itu namanya is isbat nah itulah dua rukun kalimat tauhid an nafyu wal Isbat, penafian dan penetapan. Penafian semua alihah selain Allah adalah batil, enggak berhak disembah. Dan penetapan hanyalah alat tak yang berhak disembah. Ini namanya dua rukun tawhid. Kalau enggak itu enggak sah. Maknanya itu ketuhanan yang maha bukan kalimat tawhid. Bukan sebagaimana perkataannya sewet dan konsol-konsolnya. Maksak-maksakan. Qautu nan yang maisa maunya apa? Itu kalimat tauhid. Kalau gitu, orang Kristen bilang, "Qautu nan yang maisa" jadinya apa? Islam. Dari mana? Kalimat Allah adalah kali lewat, "La ilaha illallah." Kalimatnya mengandung penafian dan penetapan. Qolab Abdullah, berkata Abdullah, ya ini siapa? Siapa? Al Imam Bukhari rahimahullah. Qala qoysu bunu wa abu subair antawusin Ah Tadi dibilang apa? Antaqayyimus samawati wal Allahumma rabbana lakal hamdu Antaqayyimus Ya, toh. Tadi berkata Tawus, Tawusnya Tawus bilang antakoyamus samawati wal arta. Aduh, maaf um, terangan. itu maksud, maksud. Ah, apabila mujahid al qayyum Allah merap benalakalhamdu antakoyyum. Hey ya, kan? Demikian anunya matanya. Tapi berkata mujahid. Apa? Antakoyimu. Nah, kalau misalnya berkata antakoyimu. Al-koyim. Al-koyimu ala kulisek. Nah, Ma'ana al-koyim? Adalah yang ko'im ala kulisek. Ma'ana ko'im? Yang menjaga atas segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu dikatakan al-koyim. Jadi... Segala sesuatu dari hamba Allah adalah diatur oleh Al-Qayyum siapa Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'u al-Qiyam. Kalau Omar membaca Al-Qiyam, apakah lahum mathun? Al-Qayyum atau Qiyam, keduanya adalah pujian. Dan juga di sini di taliknya ditulis wa Imam Muslim. Jadi ada ya, di sini juga ada dalam sahih muslim maka dikatakan muttafaqun alaihi nah baik jadi yang terkait dalam masalah hadis tadi itu adalah walika uka haqqun ha nah, ini alika al muayyana liko kalimat liko ini ketemu mananya dalam menuntut bagi orang-orang yang beriman, harus melihat Allah sekali sekalian juga. Ketemu dan melihatnya. Dan ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Ayo, jangan kuyun. Perhatikan. Asyarhu. Penjelasan dari Syekh bin Masyarakat. Soalun menasekh. Pertanyaan dari Syekh Sin itu maknanya apa? Soal. Jadi soalun menasekh. Soal. Pertanyaan dari Syekh. Syekh siapa? Syekh bin Bas Mana pertanyaannya? Hah? Mana pertanyaannya? Oh bacaannya apa itu ya? Rojik Rojik Sabita benar Muhammadin Syekh bin Bas bertanya kepada Para hadirin di situ. Rojik Sabita benar Muhammadin Awal nawait apa? Rujuklah macam mana? Eh, gimana? Gimana tuh? Mana satunya? Apa nawait sih? Saya pernah Muhammad. Eh, apa? Aiyah, sahabat bin Muhammad ini coba dilihat. Nah itu, nawait macam apa? Undur, undur di mana? Undur di takrib. Nah, ya. takribnya nya Ibnu Hajar rahimah ta'ala yang menguat rijal perawi yang tertera dalam kutubus sunan. Raqi' bin Muhammad kata Sabi bin Bas bilang kepada sebagian santrinya, Sebab kalian rujuk lagi, tengok itu. Siapa Sabit bin Muhammad? Jawabannya Qala Al Hafid bin Hajar fi takrib. Nah, jadi di sini, sebagian muridnya menjawab. Dan ditulis di sini. Berkata oleh Habib bin al hajar dalam kitabnya takrib. Nomor nah, rawi 828. Eh, 29. Sabitu bin Muhammad al Abid. Nah ini. Kelarnya al Abid. Kuniannya Abu Muhammad wa yuqalu Abu Ismail. Kuniannya Abu Muhammad dan dikatakan katanya bukan Abu Muhammad tapi Abu Ismail. Perdiketnya Sodukun Soddu, zahidun. Zahid seorang yang zut yukhthi'u fi Dia kadang salah dalam beberapa hadisnya dia sendiri. menetasi ya dari tokoh yang ke-9. Mata sanata khamsin Mata sanata khamsa asarata Meninggal pada tahun apa? 15 Ini serata setelah 100 nah. Di situ ada khok ada tak Tak siapa? Termilih Jadi semaksud risalnya Bukhari dan risalnya terimilih Qala bin Bass adhamin ki bari suyukhi taala kana mukilan Apa makna kalimat ini? Ayah Abdul Rahman. Dua dur, satunya dur, satunya dur. Duren, dua dur. Dur satu. Kalau dur dua? Duren. <laughs> ah, Ayah, Bapak, apa apa makna kalimat ini? Ah, durin. Keluan apa? Eh cepat-cepat dijawab. Adamin kibari bari suyukhii rahimallahu wa kana mukilan. Ayo, ah. Bapak, Ogasah. Mana juret? Juret, juret juna. Diulo juret ngantuk. Ayo, siapa si Ridwan? Adamin ki Barisuyuhi rahmataullah wa kana mukilan. Ah, enggak ya bunyi. Ayo. Ayo Paris Paris. Hah? Apa? Termasuk kibarnya Syekhnya Bukori terus Karena mukilan. Mukillan ini bukan itu karena orang ini Saabit ini dulu riwayatnya cuma sedikit Mukilan itu Beda dengan mutawas siton Beda dengan muk siron. Kalau muk siron seribu ke atas Berapa rawi yang, yang lebar sahabat? Tujuh orang Karena mukillan ini dulu Saabit penuh Muhammad ini Adalah seorang rawi yang hadisnya cuma sedikit mukilan. Karena sahab itu benuh Muhammad Mukilan Fi riwayati Al-Hadis Sedikit riwayatnya Bukan termasuk Muksir Ini penjelasan dari saya Bas, Yang tidak dimuat dalam Kitab Takrib Soal menaseh Pertanyaan yang kedua dari Sabin Bas Maka la basriyun Wala himsiyun Wala samiyun ma Ini ma'apa Ma'apa sini Ha Ma'apa Paris Manafi? Apakah tidak Berkata ibnu Hajar bahawa saya sabit ini Nisbahnya kepada Basra Atau kepada himsa Atau kepada sam Nah itu. Apakah dia ini orang Basra atau orang Hims atau orang Sam? Apakah enggak disebutkan tentang nisbahnya? Ah, muridnya bilang, menal min qiril Lah ya Syekh, enggak ada. Cuma dikata, apa saja? Saabit bin Muhammad al-Afid, Zaid yukdi fi ahadisi, enggak ada nisbah kepada negerinya. Nah. Kalau Qala Al-Hafidz bin Hajar fi takrir Nomor yang ini, 830. Sahabat bin Muhammad al-Abdi. Menarrabi'ah wakila sahabu Muhammad bin Sabit. Wasayati. Nah, kawaf ini apa bapak bin Masyar. Waqaw, kawla al-imam al fi umnatil qari. Kawlu wasabit bissa al-musallasah. Bissa al-musallasah fi awalihi. Apa mana al-musallasah fi awalihi? Awalnya mana? Dinamanya sahabat itu dulu. Huruf awalnya bertitik-tik. Dekat-tik. Sa, titik-tik, tiga. Dia Ibnu Muhammad, kunyanya Abu Ismail. Al-Abit. As-Syibani Al-Kufi. Intaha. Kalamuhu Rahimallah. Kalamuhu Damiru. Kepada siapa? Sengpen pas. Ah, ha. Keliru. Siapa? Siapa Aris? Eh? Al-Ayni jadi intah kalamuhu rahimallah kalamnya ayini habis sampai di situ semuanya mengatakan takarabala dawa nasabahu jadi al-ayini menyebutkan negerinya sabit orang mana dan nasabnya kepada siapa disebutkan mana nasabnya di sini? hmm? Ismail? siapa? ayah Haidar. saya bandingkan nasabnya apa? nasabnya baratnya apa? wun qufa nasabnya kepada Saiban Saibani nah, Jadi Saiban mengatakan zakara baladahu wa nasabahu yakni al-Aini menyebutkan negerinya Saibit itu orang mana Nasabnya kepada siapa kepada Saiban nah. negerinya yakni qufa Su'alun pertanyaan dari murid ya Syekh satu apakah orang ini soduk? Nah. Tapi tadi jawabnya seikhshodukun yuqtu fi ahadisa. Sahabat ben Muhammad adalah orang yang soduk, tapi salah dalam beberapa dalam beberapa hadis. Lakin nau sodukun fil jumlah, secara globalnya dia soduk. Lakin nuaqat lau aktaun fi ahadisa. Ken tapi terjadi terjadi bagi sahabat ini beberapa kesalahan dalam beberapa hadis. Wahdalah samin aktau ihi. Adabun hadis yang sekarang tadi kita baca itu Bukan termasuk kesalahannya sabit ada lau Tadi yang kita baca tadi itu hadis yang memiliki beberapa sawahid, beberapa penguat dari riwayat yang lain kasiro yang banyak. Walia ada sahaku almu alifu. Almu siapa di sini? Nah tur. Walia ada sahaku almu alifu. Ah tuan. Almu alif ni sobo. Ah. Tolor rasinau. Aider, duren, satunya dier. Nah, ah, okasa? Nah, ayo, siapa Ah, surat? Ayo, siapa Bukhari, najwa, busona, tengok itu. Bukhari. Waliyadzallahu almu alif maka dikarenakan inilah Imam Bukhari membawakan hadis ini. Karena bukan termasuk kesalahannya Sabit. buktinya memiliki beberapa penguat dari riwayat yang lain. Wadali anahadis sahuhuna alaih samin ma'fi akto. Dan ini, karena hadisnya di sini ini bukan termasuk yang ada kesalahannya. Mimalauh sahwahit termasuk hadis-hadis yang punya sawat, punya beberapa penguat dari riwayat yang lain, sahabat yang lain, sehingga. Imam Bukhari membawakan hadis nah, ini walaupun riwayatnya melalui sahabit benuh Muhammad. Pak Abu Jamil, ah ha? Abu Jamil, nama, hebat. Ingat kita angkat orang Afgan ayah eh, ini ya, kayak orang Afgan Apa nanya? Apa nanya? Serbanya, hebat. Imamannya. Kalau kita diapkan dulu, ya hari-hari jumpa ya orang agak ya, tua, serapan itu. Tapi bafiriyayatin walikau ka hakun, asyik walikau ka hakun. Nah, asahid kau walikau ka hakun. Nah itu asahid hadis ini kenapa dibawakan di sini Mubohori? Sahidnya adalah walikau ka hakun. Kenapa dalam judul lah, pak Ulu Yahumaidin al-Turakilarabiha al Wajah-wajah berseri-seri pada hari itu melihat kepada arabnya nah ini liko yang tadi apa muayana apa muayana Melihat mu langsung ayana yu ayinu muayanatan wasil langsung ah ini syaitnya. ada sini yang dibawakan di sini tujuannya ini adalah ini taqaddama hadis fil tahajud telah lalu hadis ini dalam tahajud lil muallif rahimallah taala. Siapa muallif? Al Imam Bukhari. Wa qad Muslimun aidan min turukin ukhra. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini juga dari jalan-jalan yang lain. turuk, sama dari kata toriq. Ukhra. Wa liyadzaqal muallifu min tariqis huna dikarenakan inilah Imam Bukhari membawakan hadis ini dari jalannya sabit. Kenapa? Karena Bukan sendirian dalam pembawakan lakukan, bahkan ada sahwit yang lain. Sahhidun jamanya sahwit. tadi awakhirun jamanya awa awakhir. Ilmu, ilmu jemil aywal nah itu. Walakhir faen faen datuk tan faul minin taib. Qala Abdullah qala Qais bin Sa'd bin wa Zubair antawusun qayyum wa qala Mujaridun al-qayyum al-qa'imu ala kulli al-qayyum maknanya yang mengatur segala sesuatu yang menegakkan segala sesuatu wa qara al-qayyam bukan qayyum bukan qayyim tapi qayyam ada tiga Koyyum, Koyyum, Koyyum, Koyyam. Tiga. Wa kilahumah matihun. Wa adil lafda tuja'at bi idhati riwayatin. Berkata sebuah bahasa lafda, hadil lafda, sepotong lafda ini, datang bi idhati riwayat dari Bapak Naida. Datang dengan beberapa riwayat. Idha, bilangan. Kalau udha, apa bedanya idah dan udah? Ayo, saya memisahkan, bertakukan. Tulisannya pada, tulisannya sama. Idah dan udah. Idatun takfif, udatun Tasdid. Apa bedanya? En di domah dan ain di kasro. En di domah pakai Tasdid udah dan idah. Ha? Ah? Baris, eh? udah bekal persiapan. Kalau tidak, beberapa, Aku harus dibedakan. Podo tulisan ini, ura podo makna ini, ya, perlu dibedakan. Datang dengan beberapa riwayat, kata yang saya bahas, koymon wa koyamun wa koyum. Tiga. Kamu kata Taala Allahul Ilahillahul Hayyul Qayyum. Waqiyi Musamawati, Wakiyah Musamawati, Wakiyu Musamawati. Maka Allah Dia adalah Kiyi Musamawati, Kiyah Musamawati, Kiyu Musamawati. Kulhasi Gotun Mubala gotun. Tiga ini seluruhnya adalah sih gotuk kalimat yang mananya Mubala Gotun. Tiga Berlebihan, banyak melakukan pengaturan. Koiyimun wa koiyamun wa koiyunkuluhsigotunmubalaqoobah walqaimubi ahwalibadi jalla wa aladial Allah yang mengatur semua keadaan hambanya. Nah, maka kita harus pasrah atas Allah Taala. Setelah mengambil as asbab, setelah mengambil sebab kita pasrah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semua urusan. Ahwal semua urusan hambanya. Faham? Ya, khawatir. Kita masih mengambil sebab yang bukan sebab yang batil. Nah, anda membaca kitabnya Abdul Allah. Setadun Abdul Allah. 500 sekian halaman. Masalah masalah pemilu. Di sana disebutkan masalah-masalah sebab dan macam-macam. Nah, itu untuk mencetak. Tidak, cetakan apa muslim? Kitab istimewa untuk dunia hari ini. Maka kan kitab Mudhori'ah. Apa kitab Mudhori'ah? Apa kitab Mudhori'ah? Kitab Mudhori'ah kita bari nanti kitab akan datang. Ayo. Kitab Mudhori'ah, kitab bari dan kitab akan datang. Itu namanya kitab Mudhori'ah. kenapa surah adalah apa? Lilhal wal mustaqbal. Nah, itu. Nah, paham jadi pemuda-mudore ini, Salo, semuanya. Ini para pemuda-mudore. Pemuda yang untuk masa, dep masa depan, bukan pemuda yang ketinggalan. Mereka bilang dengan sintingnya bahasa mereka ketinggalan. Apa pula ketinggalan? Kita orang-orang mudore. Nah. Baum? Nah apa? Bukan mati kita ini mudore. Mana pula kalian yang Mati, ya kan? Hehehe. <laughs> jadi antum mendapatkan kitab mudorek tadi, kinta ungu, judulnya 500 sekian halaman belum terjemah. Kalau semua terjemahnya mungkin sekitar 800an, wallahualam. Sebel. Tapi perhatikan ini. <tuh> Soal ma'jazat bilaf delqoim ini sini apa pertanyaan? Apakah enggak datang ya seh dengan lafadz koim? Kok cuma tiga tadi koijimun, wa koiyamun, wa koiyumun? Sabi seh ma atau kerusakan aku enggak ingat sedikit pun aku enggak ingat selain tiga tadi. Nah. Jadi beliau seandainya terhadap apa hafalan beliau yang dia tahu cuma tiga tadi yaitu yang disebutkan, yang tidak tahu selainnya saya tidak tahu soalun ka'annan nawawi asara ilaiha fi muslimin kayaknya nawawi mengisar kepada alafat qa'im dalam riwayat muslim demikian muridnya ngomong begitu, tapi kayaknya nawawi mengisyaratkan adanya alafat qa'im bukan cuma tiga tadi Jawabnya seikh, ya mungkin ya bisa saja, bisa jadi Mungkin okay. Ma'atadakkarusiaan aku tidak ingat sedikit pun Kecuali tiga tadi Allah diahfadu salah sah Qoyyimun wa qoyyamun wa qoyyumun Yang aku hafal cuma tiga Qoyyimun wa qoyyamun wa qoyyumun Saya ingin bahas OK. ini hafal kutubu sitta Ya kan Hafal kutubu sitta Yang beliau hafal cuma Lepas tiga ini Izaqola Izaqola belah dia berkata Babasean di sana ada laphet koim, ya mungkin. Nah, jadi beliau tidak mengingkari. Beliau sebenarnya tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh muridnya seakan-akan Nawawi, kayaan Nawawi mengisarkan adanya laphet koim. Tapi di sini kalimatnya kaanna bukan pas, pasti. Tapi sebenarnya juga bukan, tidak menafikan, tapi ya mungkin. Mana hafidoh, Hudjatun alaman lam yahfad Ini kaedah. Siapa yang hafal? Ia adalah sebagai bantahan atau hujah atas orang yang tidak hafal. Kalau memang benar ada alamat QM, ya sudah kita terima. Kalau memang benar, benar kata siapain bin Memang ini hafidah hujah itu alaman lam yahfad. Wafafafakulli di ilmin alimun. Siapa yang bilang? Siapa? Dayat apa itu? Ayat apa? Ayat itu kan, hafad Al-Quran. Hah? Surat apa? Air rezeki huh? Surat mana? Ayah sopoh Amin mus'ab Mana beliau nya? Ayah Pak Idris Bapak aku kulit ilmin alimun Yusuf Nah itu Wapokok uli diilmun alimun sama saja dengan waman habidahud senolam-nolam Yahvat. Di atas orang yang berilmu adalah lagi yang ber, berilmu. Orang yang hafal adalah sebagai hujjah atas orang yang tidak hafal. Maunya kalau memang awam memang punya pengetahuan bahwasanya di sana dalam Fatwa Alim ya, beliau ya, hujjah. Kita cuma ikut kalau memang benar. baik Al-Hadis warba mi awas salah sa gimana lanjut sudah siapa ya siapa eh sisul lagi lah sudah siapa sudah Subhanaka AllahalhamdikasAllahuillahillahanta astagfirullah